unde intră la a 5 -a mm. sau în a, a Iată, uite, vezi? Gata, Cât apre. de curând? Deci în, în 5 ani pregătiți vă. În 5-6 ani o să fim ca acum 25 de ani. Da. <laughs> Cuvânt cu cea mai bună muzică, Michael Jackson În debut de deșteptare a 7 și 19 minute Bună dimineața, bine v-ați trezit în, din nou În Republica Fantastică România În care aflăm de fiecare, în fiecare zi Tot soiul de lucruri minunate despre țara în care trăim. Și dacă îl simțiți pe Vlad ușor agitat Să știți că n-a dormit foarte mult azi noapte Și o să ne povestească pe unde au umblat weekendul Asta azi. puțin mai încolo în colon emisiunea, asta e prima veste. Dacă... A doua e că uh, Teodortița cu noi în studio. Bună dimineața, te încă o dată. Și rămâne pe parcursul emisiunii, sunt lucruri de explicat, lucruri care s-au întâmplat, zile da. de numărat. Domnule, asta cu bilele este cea mai tare chestie pe care am descoperit-o. Săptămâna trecută, știți, a fost moțiunea de cenzură. S-a votat cu bile, așa cum se votează la moțiunea de cenzură. Secret la vedere. Da, la regulament scrie că este vot secret. La Constituție scrie că nu există mandat imperativ, ceea ce înseamnă că nu îi pot spune parlamentarului cum să voteze. Toți parlamentarii au votat cu bilele, cu bilele la vedere uh -huh. în fața unor, unor comisii de monitorizare din partea PSD. Inclusiv domnul Dragnea a făcut parte din această comisie de monitorizare și a urmărit cu mare atenție votul, după ce s-a tot procesul a fost filmat în detaliu și culmea după ce s-a terminat votul, colegii de la știri pe surse au avut ideea să numere câte persoane au votat câte efectiv. Răbdare. Da, câte răbdare. Au luat înregistrarea. Cineva video. a fost pedepsit acolo. Cineva le-a dat un pont. Aia, în evident. Cineva le-a dat un pont. Pentru că uh, au fost 251 de voturi înregistrate, comunicate și 241 pentru moțiune, deci au căzut guvernul miglianu, dar în regulament, s -au trecut, în uh, procesul verbal, s-au trecut 251 de voturi exprimate. Colegii de la știri pe surse au văzut înregistrările de vreo 3-4 ori, care sunt complete, și au numărat doar 249 de persoane. Deci de undeva au apărut două voturi în plus. Mare mirare, mare dezbatere. Mie nu mi se pare niciun fel de surpriză pentru că trăim în epoca de împliniri mărețe, Dragnea, când prezența la vot este mai mare decât numărul votanților de pe liste. Adică, serios, nu știu de ce ne mirăm. S-a întâmplat de mai multe ori. În diverse comune din țara asta, mai ales la alegerile locale, unde prezența era de 120-130% față de liste, încă de la primele ore ale dimineții. E de chiar oameni. mai amuzant inclusiv la alegerile interne din PSD au votat multe sute de mii de oameni, a spus PSD-ul atunci când a fost ales domnul Dragnea și sunt niște informații presă că pe listele alea de votanți la alegerile interne din PSD ar fi apărut și doamna Alina Gorghiu, care la vremea respectivă era președintele PNL. <laughs> Funny. Domnule, deci odată partidul în inimă, dacă treci pe la partid, e cum treci cum se spune, că trecei pe la securitate. Deci te poți ieși la pensie, dar de pensionat nu te pensionezi de fapt niciodată. Așa e și cu partidul uh, cu PSD. Doamne, dacă ai avut odată carnet la PSD, vei vota întotdeauna pentru PSD. Nu există facem. altă variantă. Da. Asta e. Acum se reînțeleg că vrea o comisie de anchetă acestui vot. Ceea ce este... Asta e, mi se pare o veste foarte bună. Nu că vrea o comisie de anchetă, ci că vrea ceva precis. M-aș fi așteptat nu, ca USR să facă un comitet de examinare a posibilității organizării unei conferințe în care să se dezbată eventualitatea solicitării unei comisii de anchetă sau nu. <laughs> Știi Așa, care, știi, știi USR care USR. este ironia cea, că, că USR a văzut foarte bine Că s-ar putea întâmpla ceva acolo A fost singurul partid care a zis Mergem în sală ca să supraveghem Să vedem ce se întâmplă acolo Chiar vicepreședintele senatului Mihai Goțiu s-a dus și a stat acolo A supravegheat cât a putut el de mult Dar tot nu ieși Asta mi se pare da. foarte interesant Domnul Mihai Goțiu de la USR Pe care toată țara îl știe că are obiceiul, A preluat obiceiul lui Crina Antonescu și doarme în sală A verificat înainte de vot Urnele Scena este fabuloasă. S-a dus și a ridicat capacul așa cum ridicăm noi când fier sarmalele. S-a dus, se uită o leacă, ea și se coace bun aici. Da, avea ochii deschiși, la a verificat cineva. Dacă tot înregistrările. Nu știu, mi s-a părut că și a adulmecat și a ridicat capacul și a făcut așa cum mâna <laughs> mm, Vot proaspăt! Bine, 7 și 23 de minute. Simt că ne mai întoarcem la lucruri de genul asta și mai vorbim despre. Trebuie să vorbim de noul premier, dacă există. Înțeleg că sunt mai multe variante. Da, asta, apropo, cu bine. Bilele mă gândeam, Știi, că nu e prima dată când apar două bile în plus și săptămâna trecută au apărut ale domnului Grindeanu. Deși toată lumea ar fi jurat că nu... Marea te cu a ei vrajă. Noi îți dăm un loc pe plajă.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 musculare, Cărcii care nuți dau pace încearcă anticărțel în cutie albastră. Grația ingredientelor aten selecționate, anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticărțel este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Gust din aroma verii. Până pe 7 iulie te așteptăm în magazinele la doi pași cu cele mai răcuroase ingrediente. 100 de grame cafea măcinată fortuna randevou la 4 lei și 29 de bani. Și 2 litri de. Timbarc cu cool, diverse sortimente la 3 lei și 99 de bani. Arsuri, accidente, tăieturi, intervenții chirurgicale.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 Concentrația mare de substanță activă din lioton gel reduce disconfortul picioarelor obosite și umflate cu vânătăi sau varice. Gelul se absorbe rapid și oferă o senzație răcoritoare. Lioton gel. Pentru sănătatea picioarelor tale, acest medicament conține reparine și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citerea cu atenție prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Sunt oameni care au tot amânat deciziile mari. De exemplu, Ana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 33 de minute încep consultările zilele astea. Zilele, care zilele astea? În câteva ore. O, astăzi, cum toată ziua se trezește domnul Iohannis de vreme și se și ascultă pe toți. Nu, întâi ne ascultă pe noi până la ora 10, că știi că ne-a ascultat, când Așa. coordonanța atunci ne-a s-a trezit, s-a spălat pe din s-a barberit și s-a dus la guvern. Pe, Acum... Dacă ne ascultă domnul Iohannis, poate ar trebui să ascultă domnul Iohannis și pe ascultătorii noștri, mă gândesc. da, ar fi o idee. Să dăm microfonul poporului. Că în fond, stați un pic, deci tehnic asta se întâmplă consultări la Cotroceni. Domnul președinte Ioanis, se întâlnește cu, președ... cu partidele și partidele au diverse propuneri sau Unele nu? dintre ele au propuneri de premieră, altele nu. Depinde de ce își doresc. Dacă își doresc să... Să ajungă la putere și cred că au șanse. Este foarte important să-ți calculezi șansele înainte să nu par ridicol. Adică, un partid de 5% este foarte greu să se ducă acolo cu propunerea de premier fără să arate ușor, ușor ridicol. Dar nu-i nimic că domnul Băsescu a anunțat că. Dar stai puțin, hai să facem un felul următor. Fiți atenți! Vă explicăm toată tehnica, tehnologia și semnificația zilei de astăzi, pe scurt, adică Zaf o să-mi taie microfonul înainte să mă lase să mă dezvolt. Și vă oferim dumneavoastră microfonul după și vă întrebăm ce ați zice dumneavoastră domnului președinte dacă v-ați întâlnit cu el? Da. Dacă ați fi la consultări astăzi la Cotroceni, ce ați spune? Da, domne, dar nu numai pe politică, pentru că știți ce? De ce se întâlnesc numai partidele cu președintele? Adică noi suntem direct interesați în povestea asta. Pe noi de ce nu ne întreabă nimeni? Au fost câteva organizații neguvernamentale care au zis faceți consultări pentru desemnarea unui nou prim-ministru, am avea și noi ceva de spus. Nu este prevăzut în Constituție. nu nimic, dar măcar putem să vorbim. Așa, în general, te întâlniști cu Vodă. Pui cazul, cum era cu Aldecuza. Pe vremuri, eu mai aduc aminte. Te duceai la piață, <laughs> te întâlneai cu Moșion în Roată... 0372069599 Sunați-ne și înscriți-vă la cuvânt. Dar ce zice lui Vodă Iohannis dacă te-ai cu el la piață? Tu cumperi un pătrujil, el niște mărar și te întreabă, Mâine, Costele... Ce îi spune lui Vodă? Da, lui Iohannis. Vodă, Iohannis da. Haideți, domnule, mișcați-vă mai repede. <laughs> <laughs> 037 206 Scriți-vă la cuvânt. În 5 minute stăm de vorba.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 pun la bătaie berea din butoai. Împreună răcorim România. Răcorește-te responsabil. Detalii și regulament pe europafm.ro.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 Ah asta era la promoție! Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă! Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Vino la Altex și iați mașina de spălat Whirlpool cu 1200 rotații pe minut, capacitate de 7 kg, program rapid și clasă energetică A3, la numai 1299,9 lei, preț la schimb cu un electrocaznic vechi. Altex, de două ori diferența la toate produsele! Toaletelor. trebuie să mă duc chiar la toaletă. Pe Zica din nou...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 9 lei preț la schimb cu un electrocasnic vechi, Altex, de două diferența la toate produsele.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 24 de minute. Domnul Petreanu, bine ați venit la consultări. 0372 Ce îi spune lui Vodă Iohannis dacă te întâlni astăzi cu el pe undeva? Apropo, ce îi spune despre orice? Nu doar despre prim-ministru. Hai, ocazia să vorbești un minut, două cu președintele. Domnul președinte, știți ce vă spune eu? Bună dimineața. Eu sunt un cetățean, cumpăr un pătrunjel aici, plătesc taxe. Domnule, chinuiți-i pe ăștia din partide. Nu le dați niciun premier sau dați pe unul pe care să nu-l voteze? Doar așa, da, ca să da, ca să-i trolați un pic. Trolați-i, domne, trolați-i, președinte. dați le un premier de ăsta, să se uite și să spună, cum să votăm pe ăsta? Păi ăsta este anticorupție, asta este pentru lege, să nu votăm așa ceva. Și na, să se organizeze alegerile anticipate, să-i deranjăm un pic, adică să intre din nou în campanie electorală, iar să ne promită, iar să nu știu ce. Vrei și... să-i sperii, da, vrei să sperii să... partidele. Așa, să-l suspende pe domnul președinte, să fie agitație, asta aș spune. Să vrei să te pe seama lor. Vrei să te distrez pe seama lor și o să-ți răspundă domnul Dragnea că avem nevoie de responsabilitate, nu-i așa? Da. Avem e. nevoie de, de decizii, de, avem nevoie să guvernăm. Avem un program de guvernare da. uh, pe care precedentul guvern nu l-a respectat, pentru care o să vrea alt guvern, o să da, vrea un la guvern. În fond, de mea. ce să nu facem alegeri anticipate acum, din moment ce uh, domnul Dragnea, după șase luni, a ajuns la concluzia că guvernul domnului sale nu mai e bun? Păi dacă domnul Dragnea și poate să schimbe guvernul, noi de ce n-am avea dreptul să schimbăm guvernul? S-a Da. Nu, adică domnul Dragnea a schimbat guvernul. Știu, un contraargument aici ar fi sondajele. Ce zic, care dacă, sondajele? Dacă, dacă, dacă facem alegeri anticipate acum, Așa. o să avem același parlament. Poate nu mai nimic. rău. Nu nimic, facem până se mai schimbă. <laughs> Care-i problema? Care-i problema? Democrația presupune niște costuri. Știți cum e? Dacă măcar să agităm sacul, și cum e? Se spune că dacă ai prins niște șoareci într-un sac, trebuie să agi sacul în permanență, da? ca să nu le lași timp să roadă sacul. Eu cred că alegerile anticipate în momentul ăsta nu vor crea decât pagube, dacă mă întreb pe mine. Pentru partide, da. Pentru partide Păi cât și... au investit ei, mă frățioare, să ajungă acolo? Este adevărat. Știi care e semnul, semnul electoral al partidelor din România? Se cerea și Ciolanul. Asta am văzut-o zilele trecute, zicea cineva de un partid. Nu, toate sunt la fel. Secera și Ciolanul. Mai puțin prietenii tăi de la USR. Nu? Prietenii mei de la USR sunt într-un moment cum să spun, trist al carierilor politice. E un... Cred că ar fi singurii care ar suferi dacă ar fi anticipat. Ar suferi cu adevărat, dar ar suferi cu adevărat ei. Nu mai au președinte, sunt conduși de un președinte interimar. Da foarte interesant, sunt primul partid românesc care, care e condus de un de netnic un maghiar. Și mi se pare foarte interesant lucrul Cine asta. îl conduce acum? Elec Levente e numele Am lui, înțeles. este un om de la Cluj, dacă nu mă înșel. Uh, dar uh, ei au probleme cu poziționarea aceea vis-a-vis -vis de referendumul uh, pe care îl cere Coaliția pentru Familie. Ei încă se gândesc uh, cum e mai bine să spunem ce vrem, să nu spunem ce vrem. Uh, la un moment dat a fost un vot într-un for politic de-al în care au zis... Uh, noi nu vrem referendumul ăsta, trebuie, pentru care Nicușor Dan și a dat demisia, pentru că el nu vrea să se emite această părere în, în public. Deci, în sfârșit un viitor pentru USR? Un viitor pentru USR, da, un viitor confuz pentru USR, dacă da, e să luăm așa. Dar tu ce îi spune lui Vodă Iohannis dacă te-ai cu dânsul. Unde îți faci? Faci piața sau faci în Marox pe piața. A, nu prea fac eu piață, recunosc. Dar unde în te duci tu așa când te duci tu? La o bere, la un ce? La o bere. Da, și a la o bere. Ești la o bere, mai țineți minte. O bere când... cu președintele, uite, asta e o idee. Mai țineți minte când mai ieșau președinții la bere. Da. Da. Domnul Ioanis. Deci, domnul Ioanis a ieșit la o bere și un cărnat și s-a întâlnit cu Teo. Ia zic Teo, tiță. Ia, spuneți, domnul tiță. i -aș zice așa președintelui. I-aș zice să încerce să numească un premier care să nu seamăne cu niciunul de dinainte. I-aș zice să numească deci un premier care. Uh... Deci o femeie, da? i zice să numească un premier care și-a redactat singur uh, toate actele de studii, uh, lucrări de doctorat, adică masterate și așa mai departe. unul care n-a plagiat. Unul care n-a plagiat. I-aș zice să, <laughs> să, numească un premier, să numească un premier uh, cu experiență administrativă și când spun administrativă nu mă gândesc apărat la condusul unei instituții de stat, cât la condus unei companii, de ce nu? Da, doamna, stai puțin, doamna Dan a fost secretară. Deci are experiența administrativă cumpăra cretă sau ce cumpăra ea? Am zis și eu că are. Păi nu are, are, adică. Păi Tocmai asta, că. Nu, nu, nu. Uh, Trebuie să fii depins la un moment Ca dat. Fel. Salariile unor oameni de, de acest om. Păi tu de... viețile unor oameni. În cazul ăsta și cât de bun ar fi Petranu nu, pe nu? Nu, dar propune, știți câte de salarii depinde de secretarea șefului de Consiliu Județean, șefului de. Uh? Este adevărat. Este foarte multe important. Multe joburi depinde de secretarea domnului Dragnea, atenție, nu orice fel de secretar. Iată. Nu? Da. Ce ai împotriva doamnei Carmen Dan? Eu o propun. Nu o să fie un prim-ministru foarte bun. nu este rolul meu, nu sunt partid politic. Partidul da. politic al ochelariștilor nu s-a făcut încă. Și știu sigur că pe doamna Carmen Dan nu s-au putut niciodată tentativele de a deveni bărbat. Cât e în funcție. Bărbat politic, la asta mă refer, nu la altceva. Ești sigur? Păi sunt absolut deci pe domnul Grindanu nu l-a apucat să ne aducem aminte cum ne uitam la domnul Grindanu și îl vedeam așa, chinuindu-se la televizor, încercând să repete ce i s-a spus uh, cu două minute înainte să intre în conferința de presă, și omagiindu l pe domnul Dragnea, întotdeauna lângă el acolo. Uite da. ce s-a întâmplat acolo. E, domnul Grindanu asta. a devenit bărbat. La un moment dat. Deci tu, domnul Iohani, să-i spui să nu numească pe nimeni cum treia să fie, să fie cineva competent, cinstit, care să-și fi făcut studiile corect și care să fie și în partid. Nu? Nu trebuie neapărat să fie în partid. De ce să fie în partid? Nu e ca în... Știi, în Marea Britanie nu poate fi nimeni premier dacă nu a candidat la niște alegeri. În România nu e obligatoriu. Poți să fii premier și veni acasă de undeva, din, nu știu... Să știi din... că domnul dragnea ar spune asta cu candidatura la alegeri se rezolvă ușor. Nu e nicio problemă. Aranjăm noi să fie ales, vorbim noi cu cine trebuie și... Dar știi că discuția asta nu e numai despre, nu, nu numai despre domnul Dragnea, este și despre PNL. Tu, spune -mi și mie un premier de la PNL. Pe cine cine să premier? De la PNL? pe nimeni da. în momentul ăsta. Un premier de la USR, zi -mi. De la USR ar mai fi. Dar nu știu dacă premier, dar ar mai fi o sereu acolo, niște oameni competenți care au mai făcut lucruri în viață. Dar de la liberali, în momentul ăsta, e tragedie mare. Dar cred că asta este teama lor. Cred că liberalii se duc acum. Se duc, știi cum ești la extemporal, când. De fapt, nu. Când se dau notele la final și uh, ții degetele așa, doamne, să nu deschidă catalogul la mine. Doamne, să nu ne întrebe pe noi liberali acum dacă avem vreo propunere. Să vină președintele și să ne spună: "Asta e, n-aveți majoritate, nu vă pot încredința." Nu de data asta, nu. Și am scăpat. Uf. Aole, ce rău ne pare. Doamne, ce am scăpat, știu aparte. Eu sper să alegem să se găsească un premier până în live pe plajă, că nu de alta, dar nu putem pleca în vacanță. Știa-să Vlad, nu? Nu puteți pleca. <laughs> Vița de vie la life pe și anul ăsta, 27, 28, 29 iulie. I-ascultăm aici cu Blue Noise, Luna și noi. Bună dimineața, 7.51. Am rămas peste noapte. și 54 de minute, ne concentrăm imediat să vă spunem pe unde e caravana. A, astăzi e pauză în caravana, dar o să vorbim despre a puțin mai încolo și despre bătălia sexelor, însă avem Republica Fantastică România. Cine sapă șanțul altuia? Că e foarte mulți bani. Singură în, în ancheta Curții de Conturi. Detalii imediat după știri.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 Articolul 21. Am dreptul să fiu sănătoasă tot timpul, nu doar atunci când am bani. Punct. De aceea, la găsești acum Vita Max Q10 15 capsule, un pachet plus încă unul gratuit, la doar 28 de lei și 99 de bani. Pentru și mai multe produse reduse, vin să-ți faci cart de fidelitate la noi. Detalii în Farmaciile. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Punem prețurile la punct.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 Litorsal este un supliment alimentar disponibil în farmacii. Citiți cu atenție prospectul. Litorsal pentru hidratare completă. Intră un dormitor, ăsta al meu cu vecina. Îți dai seama ce a fost la gura mea. Ce? Instantul un herpes. Așa și mi-am dat cu herpactiv oral și am uitat de el. Ba, ba, ba, ba, hai! Herpactiv oral. Fără herpes în 3 zile. Herpactiv oral este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Hei! Hai să-ți dau un pont! Când pofta de înghețată te lovește, fii pregătit cu gelatelii de la Lidl. Bucură-te de înghețată delicioasă la un preț mic, numai bună pentru toți cei dragi și pofticioși. Pentru că pofta de înghețată poate lovi oricând, fă provizii de la Lidl cu înghețată pe băț diverse sortimente, 620 de ml la 7,99 lei și înghețată straciatela sandwich 6.100 de ml la 6,99 lei. Lidl. Merit să fii surprins!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 Raluca Hatmanovă prezinte prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața! La această oră cerul este senin în majoritatea regiunilor, iar varolirile termice sunt cuprinse între 14 grade la Toplița și 24 de grade la Moldova 9. 21 de grade se înregistrează în capitală. La prânz temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade pe litoral și 37 de grade în lunca Dunării. Azi caniculară, azi în sudul și estul țării, meteorologii au emis o informare de caniculă și disconfort termic. Și mâine va fi foarte cald, miercuri se mai răcorește, dar vor fi ploi și scurte vijelii. O ascultăm pe Viorica Dima de la ANM. Vorbim despre valori de peste 35 de grade, 35-37 de grade frecvent în Oltenia și Muntenia iar disconfortul termic va fi și el destul de ridicat pe partea de sud-vest, de sud a țării și de asemenea foarte probabil în sud-vestul Transilvaniei. Este vorba despre un transport de aer tropical pe circulație predominant sudică ce va persista până spre marți când așteptăm o ușoară scădere a valorilor de temperatură, dar mai ales miercuri când, spre exemplu, în capitală vom avea 29-30 de grade, adică valori normale. Din cauza caniculei sunt restricții de viteză pe calea ferată, astfel în anumite intervale de timp viteza trenurilor va fi redusă cu 20-30 de km la oră în zonele afectate de caniculă. Schimbăm subiectul, astăzi vom afla numele premierului propus de Coaliția PSD Alde. Vor fi consultări maraton la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou șef al guvernului. Președintele Claus Iohannis va discuta după amiază cu reprezentanții partidelor parlamentare. Social-Democrație ar avea o listă cu opt nume de potențiali premieri. Favorit ar fi ministrul demisionar al economiei Mihai Tudose. Ne spune mai multe Andrei Paleu. În vârstă de 50 de ani, Mihai se a ocupat din luna februarie fotolul de ministru al economiei în executivul condus de Sorin Grindeanu. A deținut aceeași funcție timp de aproape un an în perioada guvernării Ponta. Mihai Tudose este deputat aflat la al cincilea mandat și vicepreședinte al Partidului Social Democrat. Intrând în atenția presei în 2015, când a fost acuzat de plagiat în lucrarea sa de doctorat, obținut la Academia Națională de Informații Mihai Viteazu sub întrumarea lui Gabriel Oprea, bănuit la rândul său de furt intelectual. Pe fondul acestui Scandal Mihai Tudose cerea în primăvara anului trecut să-i fie retras titlul de doctor. Audierile în comisia de anchetă privind alegerile prezidențiale din 2009 sunt reluate astăzi. Fostul ambasador al României la Roma în 2009, Răzvan Rusu, a fost chemat în Parlament. Tot astăzi se va stabili calendarul audierilor pentru vară. Incidente ieri în Istanbul, poliția a împiedicat cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă un marș al comunității gay. Aproape 100 de persoane se adunaseră pentru a porni pe străzile orașului, însă autoritățile locale au anunțat sâmbătă că evenimentul este interzis, invocând motive legate de siguranța și ordinea publice. Cu detalii, Elena Tudor. Organizatorii Pride Istanbul au îndemnat la un marș în Piața Taxim sub hashtagul Turcă Mărșăluim. însă poliția a instituit puncte de control în zonă și a împiedicat grupuri întregi să ajungă în piață. Cel puțin 100 de persoane s-au adunat în apropierea pieței Taksim, băteau din tobe și strigau sloganuri precum "nu stați tăcuți, "strigați, gay există". Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea, iar potrivit unor activiști, forțele de ordine au tras cu gloanțe de cauciuc. În plus, potrivit unor postări pe Twitter, poliția a folosit tunuri cu apă iar a apărut un curcubeu, un simbol al luptei activiștilor gay. Guvernatorul Istanbulului a invocat reacții dure ale diverselor segmente ale societății, iar o serie de organizații de extremă dreapta și religioase au îndemnat la anularea marșului. Însă organizatorii au subliniat ieri într-un comunicat că amenințările sunt cele care trebuie să fie oprite și nu demonstrațiile. Elena Mulțumesc, alte informații peste o oră, până atunci și deșteptarea cu Vlad și George. La Mulțumim Sport, Luca Pastia! Până dimineața, Roger Federer a câștigat turneul de la Hale și a obținut al 92-lea trofeu al carierei. În finală, elvețianul a învins în doar 53 de minute de joc pe tânărul Alexander Zverev, scor 6-1-6-3. Federer și-a trecut în palmares pentru a noua oară titlul de la Hale. Să mai spunem că un alt veteran, Feliciano Lopez, 35 de ani, a câștigat turneul de la Queens. După ce a pierdut primul set și a salvat o minge de meci în taibrecul decisiv al finalei cu Marin Cilici. Astra Giurgiu a pierdut amicalul cu Kwanji la din Rusia, scor 1-2. Nikoara a transformat un penalti la scorul de 2-0 pentru echipa din Dagestan. Meciul jucat în cantonamentul din Slovenia a fost întrerupt pentru 10 minute de o furtună. În alte partide amicale jucate ieri, CSM Poliaș a remizat 0-0 cu Sheriff Tiraspol, iar Gazmetan media și-a învins cu 1-0 echipa sârbă Iavor Ivanița. Mai facem și noi cunoștință cu echipele astea de prin Europa. Cum se chema și pe mari, Iavor Nu Numai a Lilanta la asta. Anji Mahajikara, aia de a, e celebră, celebră deja. A jucat Eto'u acolo. Mahajikala e capitala Daghestanului domnul Petre da, Și ai. niște băieți au săpat șanțuri acolo până au dat de mulți bani. Știi? Gen. Ce? Nu s-a întâmplat la fel în Buzău. O ba, să da, vedem imediat. Aici, aici nu s-au săpat și s-a dat de mulți bani. <laughs> Eu Pe aceeași frecvență cu tine.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 And yeah. this. It's și 10 minute, prieteni, ascultați deșteptarea. Caravana Bergambiere Europa FM e în pauză astăzi, dar mâine mergem în județul Une Doara. Asta este Republica Fantastica România la Europa FM. Azi, cu capitala în județul Buzău, în comuna Stâlpul, unde primarul a auzit că există administrație locală pe verticală și pe orizontală și din moment ce aveau stâlpi, deci era pe verticală, s-a gândit să facă și pe orizontală și să sape niște șanțuri. Șanțurile erau pentru conducte, pentru că uh -huh. progresul te neoprit așa cum v-am mai spus, nu puteți opri progresul, s-a apropiat de comuna Stâlpul sub forma unui sistem de canalizare, ceva foarte modern, ne-am mai văzut. ne mai văzut în zonă. Ce să mai. E ca în Occident. Ar urma să fie deschis robinetul, curge apă, ea se duce pe sifon, dispare, poți să trageau. Deci, cu totul foarte modern. Entuziasmul a fost atât de mare încât primăria a plătit kilometri treci de să săpat doar în facturi. Deci, banii s-au dat. Asta că ziceai că. Poate, în erau, virtuale. Ha? Poate erau virtuale șansurile. Da. Sau ăsta, așa. așa banii, și foarte, banii foarte reali. Inspectorii Curții de Conturi au descoperit o diferență uriașă între sumele facturate de constructor pentru săparea șanțurilor în care au îngropat conductele de apă și valoarea calculată de curte. Pentru lucrările executate în realitate relatează adevărul. Concluzia, Primăria Comunei Stâlpul a achitat constructorului peste jumătate de milion de lei, lei noi evident, pentru 18 km de șanțuri care în proiect aveau anumiți parametri de lățime și adâncime, dar la execuție au ieșit altfel, adică mai mici. Mai înguști... Poate i-au pus acolo, i-au lăsat să crească. Șanțurile mai înguste, da, și mai puțin adânci. Volumul de săpături ar fi fost majorat nejustificat cu peste 9000 de metri cubi. Și la volumul ăsta de pământ excavat, virtual așa, s-au adăugat și alte... Contravaloarea altor lucrări. Printre care operațiuni de împrăștiere cu lopata și compactoare manuale, manuală cu maiul de mână a pământului aferență păturilor neexecutate. Deci tot tacă, Ai cumpărat tot. Ai să cumpărați săpatul, împrăștierea și bătutul. Calculele auditorilor financiari arată că cei peste 9000 de metri cub de pământ ar putea reprezenta echivalentul unei cantități, nu știu ce, un șans de un metru adâncime, jumătate de metru lățime pe o distanță de aproximativ 18 km, care nu există. Deci e bine să fie șanțul de acasă, dar să nu fie prea adânc, dacă e prea adânc și cazii se faci și rupi picior. Ce Vrei tu să spui că era și periculos dacă le făceau pe bune. Da, deci așa a fost mai bine, să a gândit și la localnici, a plătit șanțul, <laughs> că e bine să fie plătit șanțul, să dar fie Dar toată lumea plătit, să fie în siguranță. Dar toată lumea să fie în siguranță și probabil că și s -a, a căzut când a căzut, când a o cuceritor romani, dar și n-aveau șansele de, de pe hârtie <laughs> să pată. <laughs> cu Vlad Petrenu și George Zafiu la Europa FM. La 8 și 13 minute vă invităm să vă înscrieți în bătălia sexelor concursul nostru preferat între 8 și 9. Primiteți SMS cu tarif normal la 1769 în care să scrieți deșteptarea numele vostru și orașul. De preferat Hunedoara, pentru că mâine vă premiem în Hunedoara. Vă reamintesc, puteți câștiga și în această dimineață greutatea voastră în bere. Dacă sunteți din Hunedoara sau de prin preajmă, trimiteți SMS la 1769 SMS cu tarif normal în care să scrieți deșteptarea Tara numele vostru, respectiv localitatea în care ne ascultați. Mult succes! Ah!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 SIREN <sharp inhale>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 is for us, hoping you'll come. It's just a cruel existence, like it's no point hoping at all. Baby, baby, I feel crazy, all night, all night, and every day, give me something, but you say nothing, what has happened in nothing what is happening You should not be Pregătite întrebările pentru bătălia sexelor, ne întrecem imediat, mergem în Hunedoara, dar... Turul României la Europa FM Mergem azi în Suceava, aici vorbim despre un război vechi între biserică și direcția silvică Suceava Pe niște mii și zeci de mii de hectare de pădure Direcția silvică Suceava încearcă să recupereze acum peste 16.000 de hectare de pădure de la Arhiepiscopia Suceve și Rădăuților Aproximativ 540 de plângeri au fost întocmite în acest sens. Direcția silvică cere anularea titlurilor de proprietate prin care parohiile din județul Suceava au primit câte 30 de hectare de pădure. Cred că le-au sfințit? Sau cum au intrat în poziția lor? Că nu... da, bă, au trecut, au sfințit. Ce-am sfințit să fie al meu? Dar mă rog, eu în locul parohiilor m-aș resemna. Spune, domnul a dat, domnul a luat. Da, corect. Da. Da. Sorin Saizu, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bisericile au primit uh, cele 16.000 de hectare de pădure de la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, iar acum Direcția Silvică vrea să anuleze titlurile de proprietate în instanță. Parohile din Suceava au primit pădurea în baza legii 400 pe 2002 în urmă cu mai mulți ani. Ei bine, direcția silvică nu a fost de acord cu această decizie și urmează să fie practic cea mai mare acțiune judecătorească, dar nu una unitară, ci compusă din 540 de părți. Totul vine în urma deciziei... Da, magistrate... pentru că sunt, stai să explicăm, pentru că 16.000 de hectare împărțit la câte uh, 30 de hectare rezultă 540 de parohii. Și au fost întocmite plângeri în acest sens, iar așa cum spuneam, totul vine în urma deciziei magistraților de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care au respins ca nefondat recursul declarat de Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei față de decizia Curții de Apel Cluj, care a respins în urmă cu patru ani retrocedarea 166.000 de hectare de pădure revendicate de fond. După un proces care a durat uh, aproape 17 ani de zile, direcția silvică Suceava a rămas proprietara asupra pădurilor revendicate de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Fundația privată, Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei, din care fac parte mai multe persoane fizice, este condusă de Arhiepiscopul și de Dăuților, în alta sintitul Pimen. Acesta dorea să intre în posesia celor de hectare de pădure de pe raza județului Suceava, precum și a 150 de clădiri, dar și a peste 1000 de kilometri de drumuri forestiere. Inițial, în 2007, Tribunalul Suceava a dat câștig de cauză fondului Bisericesc și a obligat Rom Silvas și statul român, prin Ministerul de Finanțe, să pună la dispoziția fondului Bisericesc o suprafață de 166.000 de hectare, numai că cei de la Direcția Silvică nu au fost de acord cu decizia instanței și au făcut recurs. Bine, Sorin, mulțumim foarte mult! Rămânem cu ochii pe ce se întâmplă la Suceava. Da, Neapărată. e o poveste care durează, se judecă de 30 de ani acolo. 8 și da. 27, dat, date-o. Vroiam să zic că pe mine mă șochează uh, suprafețele. Sunt atât de mari, sunt, sunt pe lumea asta țări care au suprafețe mai mici decât cele revendicate de uh, arhipiscopia din uh, Suceava. Nu știu cât timp a trecut, nu vreau să treacă mai mult, nu vreau coloană sonoră, dar...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 EUROPA roupa inferno If I had just one more day I would tell you how much that I missed you since you been away be e This is the right time to believe in love. this is the right time, e momentul potrivit pentru a merge în județul... Zi cântă, hai, în județul... În județul... Hai mă, Vlad, mă, că e al tău! <fie> în județul Hunedoara mergem astăzi, acolo unde sunt Cristina și Eduard. Bună dimineața, Cristina! Bună dimineața! Bună dimineața! Binevenit în bătălia sexelor! Sper. Ce mai faci? Bine! Bine, bine. bine. E, nu cred că ai emoții. totuși nai cum să ai emoții. Ce rost, am niște întrebări atât de simple. Ne salvează Edward. Bună da. Eduard. Bună dimineața, Eduard. Salut, Eduard. Bine, încep. Hai, cine începe? Mă cine Mă chiar așa, fricoși sunteți. Da. ce eu. Eduard, fii atent. Cum se numește despicătura sau crăpătura adâncă dintr-un ghețar? Crevasă. Așa, domne crevasă. Uite, ai spart gheața. Cum ar venit. Lumineța? <gântu -i> Lumineța, Cristina. Cristina, scuză-mă, au -ta să saltat. Cristina! Ai, că te-am botezat. Cristinuța, cum se numește izvorul intermitent de apă fierbinte și de vapori, de origine vulcanică, care arunca apa la intervale egale până la mare înălțime sub forma unei coloane? <gântu> -i> Ce? Ceea? <gântu -i> cum? Geyser. geyser Geyser Geyser, da, bun, Geyser Cam camp acolo. Hai că bine. Eduard 07 stai aici că nu te zieba cu azi. Nu te 075 la asta. Eduard Edi. Da, da. Cum mai da, este aici. numit aliajul dintre cupru și zinc? Alamă. Așa, domne, da, ce meserie da. ai? de curiozitate. Nu pot să zic. De ce? <laughs> zi domnule, ce meserie seria E A, bine ah, să explică. Cristina! <laughs> Cristina! Da, da. Cum mai este numit aliajul de cupru cu staniu? Na. Zici tu un aliaj. Geiser. <laughs> <Gaze. laughs> Hai, mai zici ceva, mă. Ha? Nu știa. Nu știu, Ce? Ce obții tu când te duci la mare? Ea yes, zi, indigestie <laughs> Bronz <laughs> Eduard da. E 2 la 1 pentru Eduard, practic, Edi, dacă răspunzi corect, câștigi Da, din ce mai mulți, darem. domnul Eduard, izvorește Dunărea? Bunții pădurea neagră Bunții da, da, pădurea domnule. neagră Mulțumim, mulți Cea mai drăguță este simpatică, dar mai sună -ne. Eduard, te, te salutăm, te felicităm și te invităm Mulțumesc. în centrul orașului Hunedoara, mâine după amiază, Ștefan Lăunte va fi cu tine, te cântărești, câte kilograme ai? 80. 80 de litri de bere ai câștigat dimineața <laughs> Crede-mă că poți mai mult dacă vrei. <laughs> Hai că ai timp până mâine. Si da? am, am vorbit de ascultătorul nostru care a băut vreo 4 berii înainte să se ducă la cântar ca Fă să le pune și pe alea, dar s-a de... la creuva. <laughs> Ce bune să Pereze? recupereze. <laughs> da. Bun, Eduard a câștigat greutatea lui în bere în dimineața asta în bătălia sexelor. Bravo! Europa FM. Pe aceeași prevență cu tine. this feeling inside my bones it goes electric wavy when i turn it on Off from my city off from my home we're flying up no ceiling when we in our zone i got that Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, Open so phenomenally. Go more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes nowhere to hide, when I'm getting you close, when we move. I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving, so, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance for you. So just dance, dance, dance. Go. Ooh, it's something magical. It's in the air. It's in my blood. It's rushing, rushing on. I don't need no reason.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 You when you dance, dance, dance Feel good, good creeping up on you So just dance 24 de minute, ne-am distrat, dar să mai vorbim și serios în deșteptarea. Da, să vorbim despre vaccinuri, despre vaccinurile pentru uh, cei mici. Pentru că eu o dispută, eu nu reușesc să mai înțeleg nimic din toată povestea asta. Ministerul Sănătății insistă că sunt vaccinuri suficiente mai vine și câte un fost ministru al educației, cum a fost doamna Andronescu, într-o studio de televiziune și se ceartă acolo cu oamenii care spun că nu găsesc vaccinuri. Va da, pune la cale și o piesă de teatru, îl sună pe ministru în timpul emisiunii, în direct da. pe ministrul sănătății și îl întreabă Sunt probleme cu vaccinurile? Ministru evident răspunde, nu este nicio problemă. Da, Două problem. zile mai târziu o auzim pe doamna Andronescu, ceea ce mi se pare cumva surprinzător, cerându-și scuze pentru pentru acel dialog și acea mică piesă de teatru pe care a pus-o în scenă la oră de vârf la televizor și recunoscând doamna Andronescu că nu... Sunt vaccinuri, că sunt probleme și că, spune doamna Andronescu, că a dezamăgit-o Ministrul Sănătății. Eu ce să zic, dacă o persoană aflată în conducerea Partidului de Guvernământ e dezamăgită de Ministrul Sănătății, ce să spună părinții care alargă din farmacie în farmacie? Eu personal știu un caz al unui părinte care stă în București, a avut nevoie de un vaccin, dus spune la Pitești s-a dus până la Pitești după uh, nenumărate telefoane date prin țară. La un moment dat era cât pe ce să se ducă la Timișoara, n-am mai mers cu Timișoara, trebuie să se ducă la Pitești pentru acel vaccin. Să nu uităm de cei care au ieșit, au părăsit țara și au mers la Rusie sau în alte exact. părți stic, pentru a și uh, achiziționa un vaccin sau altul. 0372 069 este numărul nostru de telefon. Bun, Haideți să intrați în direct și spuneți-ne, da. Dacă Ești... sunt probleme sau nu, dacă ați avut Doamne, stați puțin. Problemă zilele astea. E cineva care a avut probleme cu vaccinurile? În asta? Că oficialii ne spun că nu e niciun fel de problemă. Ministerul Sănătății deși și comunicat, spune sunt stocuri suficiente de vaccin în acest timp unii medici de familie citați de presă afirmă că au primit doar cel mult 50% din dozele solicitate pe luna iunie. Dar iată, Ministerul Sănătății transmite că stocurile cuprinse în Programul Național de Vaccinare inclusiv veroer, Hexavalentul și Tetravalentul sunt disponibile în toată țara. Deci, a avut cineva vreo problemă cu vaccinuri în țara asta? Uite, Teo... E cineva care n-a găsit? E cineva care și-a cumpărat din alt oraș? Care a rugat pe un prieten care vine din străinătate? Ai aici, ceva aici experiență, Teo, cu vaccinurile pentru fetiță? Da, e... sigur că da. da le-ai avut pe toate? Le-ai găsit pe toate? Le-am găsit, dar le-am găsit greu și ah, eu. Așa. Asta... asta nu este o... că e foarte important... Uh, e vorba de, de o discuție care durează de ani de zile. Exact. Eu am avut nevoie de vaccinurile la acum vreo șapte ani de zile. Și am avut exact aceeași problemă. Nu este, uh, ca să nu se înțeleagă că avem ceva cu actualul guvern sau actuala putere, nu este, nu este o discuție, nu e o problemă a actualului guvern, este o problemă a tuturor guvernelor în diverse măsuri da. și da. diverse să nivele de nesimțire. Ca să Mesaj zic de la o mămică, proaspăt mămică, îmi spune vaccinul NGX, nu știu ce este ăsta, nu se găsește, nici vaccinul de două luni pentru... Bebeluș, mă confrunt cu asta. Vaccinul hexavalent, precizează. S-a schimbat schema de vaccinare. Nu e obligatoriu să facem gx pentru că îl conține, îl conține hexavalentul și ce să vezi, nu se găsește nici ăsta. Nu se găsește de câteva luni. e tot comunică că s-a rezolvat. Și mă rog, urmează niște... Uh, Bun, ceva hai să numai... vorbim la telefon. Dar poate că nu înțelegem noi. E cineva care nu găsește vaccinuri? Ne spune Florina acum. Bună dimineața, Florin! Bună dimineața! Salut! Să vă mai tare! Da, am o fetiță de 4 luni de zile. Să Ar fi trebuit să urmeze zilele acestea să trimească exavalentul la 4 luni. Da? Și, surpriză, nu este. Am sunat la medicul de familie, întrebând, să cerând să ne programeze, ne-a spus că nu este. Din, cont... din ce județ ești? Din Mare. Am înțeles. Și ce Noi faci? Și am sunat la Direcția de Sănătate Publică în Satu Mare da. să întrebăm dacă există pe top extravalentul sau nu. Da. Surpriză, ne-au spus că nu există și să încercăm să sunăm la începutul lunii, iulie, să întrebăm de repartizarea lui. Nici deci măcar nu ne s-a spus, sigur că da, va fi la o dată a lume, ne-au spus să resunăm. Da, mulțumesc. Florin. Uite o experiență. Hai da, am o rugărize. Stați un pic. Dacă ne... Știți ce? Rugăm și medicii de familie să ne sune. Da? Poate că au stocuri și nu vin părinții să ceară. Marian, bună dimineața. Bună dimineața. Alo, bună dimineața. Salut. Uh, vă sun... Uh, da. da. deci eu rapid uh, să vă spun că am avut probleme încă din timpul sarcinii da. cu vaccinurile. Rofilac, se numește un vaccin pe care nu l-am găsit cu intervenție, am reușit să-l iau cu 400 ceva de lei de două ori, a treia oară 200 de lei, n-am mai fost nevoie să-l facem. În ce județ ești? Eu sunt din Crevetia, dar mă rog la okay. în București, la Regina Maric. Deci, București, Dâmbovița, pe aici. București, Dâmbovița, pe aici. Da. Da. A venit nașterea, imediat trebuia să facem primul vaccin, m-am descurcat cu mari intervenții pe la niște clinici private uh, la fel, mi-am mi -am sunat toți colegii din țară, de la Giurgiu, mi-au spus că la ruse nu se găsește băieții de la de la Timișoarea le-am spus, băi, merg în Ungaria să-l iau Câtea nu costat? se găsește uh, primul Câtea vaccin 400 și ceva după aceea a venit uh, engerițul pe care l-am găsit la 150 de lei dacă nu mă înșel în dimineața asta am fost să facem la 4 luni Uh, Hexacima, la fel cu intervenții. Nu dau numele clinicii în care am nu, fost. Nu, dar am o întrebare. Ori... Stai puțin, stai puțin. Da. Cu medicul de familie ai vorbit? Da. Și ce a zis? Uh, pentru că soția mea e în domeniu și o cunoștea personal, hai, hai că facem cumva să găsim. E nevoie de peste 60 de vaccinuri în clinica în care am fost eu. Au adus 5. Abia cu chiu, cu vaine, au pus și 9. 5 1, din de 60. Da. 5 din 60, da, Marian a fost mersi. O Aici este o discuție Să mai luăm telefoane, te rog, da? da? Multe. Aici este o discuție uh, despre această afirmație a autorităților că există, există stocuri. Da, există stocuri, dar nu sunt distribuite. E adevărat, până nu, acum nu știu, au fost. Nu știu, nu par să fie existe, că, uite, o clinică are nevoie de 60 și primește Ele 5. sunt în depozitele fabricanților și importatorilor. Ce okay, se întâmplă mai, mai departe? Sunt... Este o inabilitate administrativă a statului român. Ne poate vorbi cu vreun medic de familie care să ne spună că solicită vaccinul și care e răspunsul uh, oficial. să bună dimineața! Bună dimineața, tot de la Satomare, tot pentru Hexavalent. Am da. sunat pe de familie și se pare că nu este. Uh, Ne-a recomandat să revenim luna viitoare și așteptăm. Câte luni are Bebelușul acum? Uh, hexavalentul la 5 ani dă. Ah, ok, am înțeles. Bine remus, mulțumim. 0372069599 Aveți experiențe vis a -vis de un vaccin sau altul zilele astea. Sunați-ne, Constantin, bună dimineața. Bună Bună dimineața, domnul. Bună dimineața. și poveste al treilea copil cu ceilalți doi să știți că în ce mi-aduc aminte nu au fost probleme da. uh, patru luni are fetița uh, vaccinul doamne ajută la toată lumea primul, primul vaccin la din maternitate nu l-a făcut uh, credeți-mă că am căutat peste tot uh, da. și datorită muncii chiar mă de foarte multe relații, conexiuni, pile cum vreți să le spuneți de unde ne spuneți? Vă uh, Sunt din București, stau în Ilfov uh, Al doilea deci, uh, vaccinul de două luni l-a făcut Dar, uh, cum spunea Un domn dinaintea mea, se face Se dau niște uh, Nu se dau câte se nevo Câte vaccine sunt se nevoie Se dau uh, foarte puține și trebuie să le faci Tot așa, prin intervenții, practic, este o loterie Dar nu e chiar loterie Să apelezi la cunoștințe, la uh, relații La astea Eu bănesc că este și ceva voit nu cred că nu sunt vaccinuri Cred că vor să fac o cere Să pun o presiune pe cineva Al treilea, al treilea Dacă prima oară este maternitatea Vaccinul de patru luni Urmează să-l facă Mi s-a spus că nu sunt probleme Că l-are pe stoc Să-l fac am, am cunoștințe care au copii La fel la aceeași vârstă Trei prieteni l-au făcut toți Într-adevăr poți să mă aștepți nu te duci și-l faci când te cheamă ei, poți să te duci să la te să cheamă puțin. Ai, da. -ai să ai surpriza, să nu-l mai ai dar de regulă acum văd că după mm. emisiune care s-au făcut și observ cu bucurie că tot bate fierul pe așa ceva și e, e, e ceva de laudă pentru că e, da. numai cine are copii și presează. Constantin mai bate în fierul în continuare. Mulțumim tare mult! Da. și o mă mică Ana Marie cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Nu au are una și jumătate și n-am reușit să-i fac niciun vaccin. Le-am plătit pe toate cele pe care le-am făcut. Am făcut, da. făcut adresa la Ministrul Sănătății, la Minister, la, la minister. De, de unde ești? Din București. Din București. Și ai scris da. la Ministerul Sănătății și la medicul de familie? Cum? Medicul de familie da. cerce? O, medicul de familie zice că nu, nu există vaccinul și că așteaptă să-l aducă. Dar a da. trebuie să aștept până așa în jumătate, că nici nu sunt pentru că există, dar respectiv. Iar uh, ministerul mi-au răspuns că urmează să reacționeze, că sunt ceva zile. Am înțeles, Se pare rău, trebuie să întrerupem, îți mulțumim foarte frumos pentru telefon, dar nu se aude deloc bine. Un medic de familie îmi transmite următoarele mesaje. Ca medic de familie spun, vaccin este, dar inconstant, în sensul că primim în valuri, dar nu toată cantitatea unii pacienți nu doresc, alții nu vin la timp, rămâi cu un stoc pe care trebuie să-l termini repede, fiindcă ți se ia, este o mare de bandadă, nu poți păstra o evidență coerentă. Ne-a sunat un medic, mai avem doar câteva secunde, din păcate. Lili, bună dimineața! Să bună dimineața! Vă rugăm, Eu sunt medic epidemiolog, da. am lucrat peste 30 de ani în domeniu și, tocmai asta voiam să spun, m-am uitat o postare de-a mea de pe Facebook, din iunie 2015, când deja erau semne foarte serioase privind inconstanța aprovizionării cu vaccinuri, ce dă peste cap toată schema de vaccinări, da. pentru că e foarte greu să recuperezi pe cineva care ți-a venit la ușă când copilul trebuia să vină și după aia mai caută-l că tu n-ai avut vaccin. Da. Și mă rog, uh, și vreau să, sp să spun că scriam atunci, când doar reveni epidemiile cu boli ținute până acum sub control cu vaccinuri, atunci o să realizăm că e cam târziu. Da, Sper să nu fie prea târziu. Și asta era în iunie 2015. Da. Deci Ați avut dreptate. Suntem, da. da, avem și gândiți-vă că e vorba de boli foarte serioase care nu iartă. Dacă în alte domenii minciunile pot să mai ascundă lucruri și să se treneze cu uh, lucruri care să apară la suprafață, când e vorba de boli transmisibile, acestea nu iartă. Doamna, când doctor, spuneți-mi, din așa... punctul dumneavoastră de vedere, spuneți care, de ce s-a ajuns la situația asta? Care este, a cui e responsabilitatea? Păi, responsabilitatea este a celor din Ministerul Sănătății de ani de zile da? În da. frunte cu ministrii sănătății, dar de ani de zile spun și una peste alta, lucrurile acestea se întâmplă pentru că epidemiologia și sănătatea publică sunt cenușăresele în uh, medicină uh, și uh, ministrii care au fost puși acolo uh, n-au văzut decât obiectul muncii lor. S-a fost ginecolog a văzut de ginecologie, dacă a fost ori medicina preventivă nu este luată în seamă. Doamna doctor, vă mulțumim tare mult. Din păcate nu mai avem timp. Ne întâlnim cu știrile Europa FM imediat. Marea te îmbie cu a ei vrajă. Noi îți dăm un loc pe plajă.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 Mai multe detalii pe www.raifizen.ro și în agențiile noastre. Rifizen Bank. De 20 de ani împreună.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 Hei, hai, să ți dau un pont. Când pofta de înghețată te lovește, fii pregătit cu gelateli de la Lidl. Bucură-te de înghețată delicioasă la un preț mic, mai bună pentru toți cei dragi și pofticioși. Pentru că pofta de înghețată poate lovi oricând, Fati provizii de la Lidl cu înghețată pe băț diverse sortimente, 6,20 de ml la 7,99 lei și înghețată straciatela Sandwich, 600 de ml la 6,99 lei. Lidl, merită să fii surprins.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 Raluca Hatmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața, nori în vestul, nord-vestul și estul țării și cer mai mult senin în rest. Valorile termice sunt cuprinse acum între 17 grade la Joseni și Toplița și 27 de grade la Slatina și Drobeta Turnu Severin. Cer senin și 25 de grade în capitală. La această oră începe proba scrisă la limba și literatura română din cadrul bacalauratului. Peste 135.000 de candidați din toate promoțiile s-au înscris la examen. Sunt supravegheați atât de profesori cât și de camere video. Cu detalii, Alexandra Stănescu. Bacul scris începe ca de obicei cu proba la limba și literatura română și continuă mâine cu proba scrisă la limba și literatura maternă. Miercuri, elevii de clasa 12 -a susțin proba obligatorie a profilului, iar pe 30 iunie proba la alegerea profilului și specializării. Pe 5 iunie, până la ora 16 vor fi afișate rezultatele, contestațiile putând fi depuse ulterior. Între 6 și 9 iulie vor fi recorectate lucrurile candidaților nemulțumiți, iar rezultatele finale ale sesiunii de vară. Vor fi cunoscute pe 10 iulie. Primul examen din cadrul bac din acest an a început în 6 iunie cu proba orală la limba și literatura română. Potrivit Ministerului Educației, aproape 72% dintre cei care au susținut proba orală au obținut certificatul de utilizator experimentat, iar puțin peste 7% sunt utilizatori medii ai limbii române. Două zile mai târziu a fost proba orală la limba maternă, a urmat evaluarea competențelor digitale și apoi cea de limbă străină de circulație internațională. Candidații nu au voie să intre în sările de examen cu ghiozdane, rucsacuri, coșe poșete, telefoane mobile, căști audio, dar și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare care permite conectarea la internet sau la rețele de socializare ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Cei prinși că încalcă regulile sunt dați afară din examen, iar cei care nu trec bacul în sesiunea de vară mai au o șansă în sesiunea din august. Înscrierile încep pe 11 iulie. Ministerul Educației a cerut autorităților să asigure în centrele de examen apă potabilă și asistență medicală, având în vedere că în mai multe zone din țară este caniculă. Schimbăm subiectul în Marea Britanie. Toate clădirile verificate până acum de autorități prezintă risc major de incendiu. Ancheta a început după tragedia din Londra, unde 79 de oameni au murit după ce blocul în care locuiau a luat foc. Are detalii Cipriani Ioana. Testele privind siguranța în cazul incendiilor au loc în regim de urgență în tot Regatul Unit și vizează panourile cu care sunt învelite clădirile. Primele rezultate arată însă că cel puțin 34 de blocuri turn nu respectă normele. Potrivit guvernului, autoritățile ar trebui să intervină cât mai repede. De altfel, în nordul Londrei, sute de persoane din locuințe sociale au fost evacuate în ultimele zile după ce inspectorii au constatat că există risc de incendiu din cauza izolației exterioare. Persoanele evacuate vor trebui să se mute în casele rudelor sau în hotel Rezervate de autorități pentru o perioadă de aproximativ o lună, timp în care se va schimba izolația Pompierii au intervenit și în cazul unui incendiu izbucnit la un bloc cu trei etaje în estul Londrei Un bărbat care locuia în clădire a fost rănit Amintim, cel puțin 79 de persoane au murit pe 14 iunie în vestul Londrei După ce un bloc cu 24 de etaje a ars complet Incendiul de la Grenfell Tower s-a extins rapid și a transformat imobilul într-o torță uriașă Informații găsiți și pe site-ul nostru europa.fm.ro Suntem în continuare în deșteptarea cu Vlad și George. Răluca, îți mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum Luca Pastia. Bună dimineața! Germania și Chile s-au calificat în semifinalele Cupei Confederațiilor. Campioana mondială a învins cu 3-1 Camerun, în timp ce deținătoarea Copei America a remizat 1-1 cu Australia, care a condus până în minutul 67. În penultimul act, Chile va înfrunta miercuri Portugalia, iar Germania va juca joi cu Mexic. Monica Niculescu a trecut de runda inaugurală a turneului de la Eastburn. Ea a învins-o pe croata Miriana Lucici Baroni, numărul 24 WTA, 6-4-5-7-7-5 după ce a reușit să salveze și minge de meci. Monica Niculescu va juca în continuare cu Petra Gvitova, care ieri a câștigat turneul de la Birmingham. La Iceburn va participa și Sorana Cârstea, chiar dacă ieri a fost învinsă în ultimul tur al calificărilor de o jucătoare din Taiwan. Românca a ajuns pe tabloul principal din postura de Lucky Loser în urma retragerii unor jucătoare și o va întâlni astăzi pe Caterina Siniakova din Cehia. Simona Halep va intra direct în turul al doilea. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. 9 și 6 minute. Continuăm acum cu vești ceva mai puțin bune pentru conducătorii auto, înțeleg că se schimbă noi, noile reguli sau vechile reguli pentru suspendarea permisului auto. Eu intenție în sensul ăsta, dar nu înțeleg de ce vești mai puțin bune. Sunt vești foarte bune pentru trafic, se năspresc regulile și încercăm să vorbim cu voi despre ce ar trebui de fapt să fie sancționat mai, mai grav. Pe Fan, fiindi la Opera Europa FM, 9 și 10 minute, împreună ajungem până spre ora 10. Da, domnule Teo, sunteți invitat astăzi, toată emisiunea e îndeșteptarea. Pentru că sunt invitat, o să mă declar și pietonul emisiunii, sunt singurul din studio care nu are carne de conducere, dar mă interesează și pe mine în mod direct ce se întâmplă mm -hmm. cu felul în care se circulă pe România, eu având probleme mai... Ales... Austai puțin, de când ai tu carne de pieton? Uite, m-am luat acum carne de pieton. De când mi-au dat buletin, mi-au dat și carne Eu de dat pieton, voi pe care că șoferilor nu vi-l dau. Să dăm știrea, să dăm contextul. E un proiect depus în Parlament, un proiect de lege, care prevede sancționarea mai aspră a șoferilor, deci un proiect de năsprire a codului rutier. Sancționarea mai aspră a șoferilor care nu opresc la semnalele polițiștilor rutieri îi riscă să rămână fără carnet acum pentru o perioadă de 90 de zile. Acum, nerespectarea semnalelor polițiștilor se sancționează cu 4-5 puncte de amendă și ridicarea carnetului de conducere pentru 30 de zile. Inițiatorii vor, deci, majorarea acestei perioade la 90 de zile, alături de sancționarea cu 9-20 de puncte de amendă. Potrivit inițiatorilor, măsura asta este necesară, inclusiv pentru descurajarea curselor ilegale de mașini. Eu credeam că pentru asta sunt suficiente gropile din asfalt, dar ă, inițiatorii sunt de altă părere și ă, întrebarea pentru voi la 0372069599 este dacă ar trebui sancționată mai aspru o abatere anume, care să fie aceea? Mie zău că asta mi se pare pe bune, deci asta era problema cine nu oprește la... la... Semnalul polițistului. Păi colega noastră, Ioana, mai întâi trebuie să vadă semnalele polițiștilor. <laughs> nu mai întâi, trebuie să vadă polițiștilor. Da, trebuie să vadă polițiștilor, <laughs> apoi că face semne. Ea este concentrată pe înainte și, și, pe pe Waze. Waze. și pe Waze. Și dacă Waze-ul spune dreapta, degeaba zice polițistul stânga. Waze-ul zice dreapta. Asta e viața. Ne pare rău, domnul polițist. Deci cum să o sancționezi pe Biata Ioana să iei carnetul trei luni? Asta este problema în asta. Eu aș vrea, de exemplu, pe cuvânt, abaterea pe care eu aș vrea să fie sancționată mult mai grav este circulația cu bicicletele noaptea fără, pentru întuneric, fără lumini. Fără faruri, fără... acum. Da, pentru că sunt super... valabile și pentru căruțe și alte vehicule de genul ăsta. Sigur, da. Așa de deci asta aș vrea. Adică În acara să Bucureștiului. -are... să-i aresteze. Nu mă interesează. Da. Eu, ca șofer, vreau să-i aresteze. Știi de ce? Pentru că dacă îl arestează pe biciclistul care merge fără lumini noaptea, îi salvează viața. Dacă îl bagă după gratii 30 de zile, înseamnă că 30 de zile nu riscă să fie călcat de 50 de mașini pe 100 de metri. Ai dreptate. 0372069599, da. dacă ar fi să năspriți O abateroare. O baterie care, care ar, ar fi aceea. Eu, de exemplu, aș vrea să se respecte regulile, că reguli sunt. Nu trebuie furten în pedeapse. Acum încerc să scapi ușor. Încerc să scap cât de da. cât. Hai să vedem cine e la telefon. Să avem și un pieton aici. Tu ce stai puțin? Ce regulă vrei tu să se respecte? Regula pe care vreau eu să o năspresc din dictatura mea. Care Așa. vine da? vine la un moment dat de asta O să uh, fie o dictatură relaxată vă rog. O să fie o dictatură relaxată Dar uh, Voi pedepsi aspru Toți șoferii care parchează pe trotoare De nu poți să să-ți plimbi copilul pe trotuar, Trebuie să iei pe stradă Cum e sancționat? Ce să-i faci? Uh, confiscarea mașinii. Confiscarea mașinii, <laughs> bravo. Nu, îi vorbește serios. Ești atât de frustrat uneori că nu păi, poți să mergi pe trotuar? Se... Păi n-ai unde să pui mașina. Păi de-aia se confiscă, nu mai ai grijă. Și Te gata, o... am rezolvat-o. <laughs> <laughs> o pun ei unde nu mai ai o problemă, mai ai rezolvat cu Alex, bună dimineața! <laughs> bună dimineața! Salut, Alex! Sunt uh, ca de taxi în București și aș dori și eu foarte mult Da. o mare și mare... Problema este parcarea uh, mașinilor înainte de trecerea de pietoni. Da, care, de vă rog să mă credeți, că nu există trecere de pietoni în da. care să nu fie obturată uh, rigiditatea. Și acest lucru pune în pericol libertatea șoferilor și uh, viața. Pietonilor. Așa e. e vineri a, a. era un taximetrist parcat chiar înaintea unei treceri de pieton. Am vrut să mă opresc să-i zic, dar am zis că mai Regula bine... e valabilă și pentru intersecții. Nu, dar are perfectă dreptate. Domnul Așa este. Taximetrist. Dar nu l-am întrebat cum să fie sancționată, că asta era... Corina, bun. bună dimineața! Să română, Corina! Bună dimineața! Da. În general, conduc destul de mult, cam în toată țara da. și chiar aș vrea, cred, sau din suflet mi dori să fie mai astfel de pedepsit depășirea curbe în linie dublă continuă. Așa e. Și bă, a, a oamenilor, a domnilor în mele, care în momentul în în depășire, vin din spate, flash, flash, la o parte că eu am mașina și tur Ce Ceva da, mai Conducerea da. exact. iar de mama, depășirile astea fără vizibilitate sunt ceva. Și se întâmplă, vedeți că există un site se cheamă trafictube.ro unde postează filmări șoferii care au camere video în mașini și uh -huh. sunt... O să vedeți acolo niște scene petrecute în România incredibile cu depășiri de astea și riscuri de ciogniri frontale. Mihai, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! mi a dat un preambun cu asta nu să spun și eu să te pe propriile video de bord. Da. Ar fi cea mai bună idee. Ar fi o treabă. Pentru că nu poți să pui atâți polițiști încât să îi sanționeze pe toți cei care greșesc în trafic. Da. Ar trebui noi, din spirit civic... Am filmat o neregulă, un om nesimțit Mergem uh, dăm la poliție acea înregistrare și mai departe să-și facă treaba Mihai, ajută-mă să înțeleg un lucru Tu ești de părere că dacă pedepsele sunt mai aspre uh, Se va circula mai bine? Nu neapărat să fie mai aspre Să fie cele de acum doar că sancționate Aplicate pedepsele, adică Vezi ce vă da. spuneam, aveam dreptate Dar nu m-a crezut. Laura da. a închis, îl avem mine? pe, pe Ionut Bun... Și ce eu Ionuț facem, mi-au închis în nas. Da. Deci o cameră de video. Eu am cameră video și sunt super încântat și foarte bine și recomand tuturor să-și instaleze cameră video. Am văzut că tot mai mulți motocicliști își pun uh, camere da, pe cască. Da, pe cască, da. Pentru că au pățit diverse. Nelu, bună dimineața! De să de riscanță mai motociclete. Salut! Uh, uh, am făcut un sacrificiu și mi-am pus cameră pe mașină. Da. Eu, eu conduc o dubă de marca. Așa. Ași năsprii pe zeptele. Da? La babuinii care când își cumpără mașină, și au cumpărat și prioritate. Toată cu da. Deci mă vede că vin. Nu sunt nici chiar așa de mic, da? da. Și forțează. Aha. Nu, dar practic îmi ia fața, știi? Na? Și pe mă, mă ține cu 20 la oră. Știi? Da. Și în momentul ăla eu nu mai pot să mai depășesc că uh -huh. cu de mărții ori îmi vine de față, ori am continuu la așa ceva nu mă bag da. Altă problemă ar fi cei care ce aici aș vrea să atrag atenția instructorilor auto. Da. N-am decât vreo de 35 de ani de șoferie atât da. Instructorul auto. De ce îi învață pe viitorii posesori de permis să meargă pe banda a doua cu 50 la oră când banda 1 e liberă? nu învață, dumne. Nu, ei pe bune, instructorul nu m-a învățat așa. Dar acum mai sunt unii care uită că sunt acolo și uită da, să uite. pe dreapta. Titi Aur spune, apropo de prioritatea, prioritatea se primește, nu se ia. Deci nu, nu forțezi prioritatea niciodată. E să o primești, asta este atitudinea. Ra Radu, băi, nu știu ce am cu telefoanele astea azi. Silviu, bună dimineața! Salut, Silviu! Bună dimineața! Am ceva emotiv. Vreau să vă povestesc o întâmplare din Norvegia. Da, da. da. Mergeam pe drum și fiind dimineață, steam curbele un pic mai mult. Da. Dă poate la mine venea cineva cu o mașină, nu i-am dat atenție. Cam la 5 km m am oprit un centru de poliție și mi-a pus imediat fiola, crezând că sunt dat. Aha. Și am întrebat cum și-au dat seama, că eram singura mașină pe care m-au spus din uh -huh. 10 mașini. Da. Și zice că cineva din spate I-a sunat pentru da. Pentru că mergeam uh, șerpuit exact. Apropo de filmare și de a Merge mai departe, adică uh -huh. civic. În Statele Unite Poliția rutieră este instruită Să recunoască uh, Semnele uh, care pot conduce la producerea unui accident. De exemplu, debutul condusului agresiv. Debutul unui episod de conducere agresivă. O mașină care schimbă benziile rapid dintr-o uh -huh. parte într alta, care balează. Cum zicem noi șoferii în România când începe la să facă crețuri. Exact. Mașină de poliție recunosc asta și imediat îl trag pe dreapta. Ștefan, adică, mă rog, Ștefan, bună dimineața! Bună dimineața! Sunt șofer profesionist. Am o experiență destul de lungă. Zic eu, de peste... 2 milioane de kilometri Mamă. Tare. Așa. Da. Uh, și pe intern și pe extern da. consider că în primul rând, cum a mai zis și un antezăr vorbitor, poliția trebuie să aplice legea, dar da. atenție, să aplice legea tuturor participanților la trafic care greșesc în trafic da. dar să nu tragă legea spre ei la un moment dat mie mi s-a întâmplat trage legea de urechi Mm -hmm. Se da permisul la nivelul de cale ferată cu barieră pentru că te-a prins primul semnal când a benginat exact în dreptul barierei, Bariera, dacă ar fi coborât, ar fi coborât exact pe mașina. Da, am înțeles. Pe în interesul lor la limită. Am înțeles da. ce spui, Da, da. corect. Da. Am cazul unui, unui cunoscut care i-a fost ridicat permisul pentru neacordare de prioritate la trecerea de pietoni. Pietonul trecuse. În București s-a întâmplat. Așa. Trecuse pe trecerea de pietoni, și cum se întâmplă? După ce a trecut și se duce încolo, pleci. Și polițistul l-a -a tras pe dreapta și a spus că trebuia ca pietonul să ajungă pe trotuar. A, poate ceea s se ce... și se întorcea. Dar ceea ce cred, cred că așa scrie litera legii, cred că asta este la regulament. Uite, nu știu. Te o niciodată furi, are, -are, -are, -are. premis. Adică, știți că în București sunt niște treceri de pietoni pe câte șapte benzi. Da. Pe aici, pe acolo. Ideea de a aștepta. Dar, dar însă... e bună chestia asta, habarnăm cum e. Așa, pentru asta i-ai ridicat carnetul. și florin cu noi? Dimineaţa. Bună dimineața! Bună dimineața, florin sunt. Din Bună Moldova, dintr-un oraș Mititel. Știu că vorbiți de legislație, da. dar despre infrastructură nu spune nimeni nimic. Sunt șoferi, nu, vorbeam de, de codul Acum ce să facem? Vorbeam de codul rutier. Știu, da. știu, știu, dar nu ne ajută infrastructura. Da. Mulțumesc că ai buna Stai puțin, stai puțin, stai puțin. Dacă îmi permiți infrastructura, nu te oprește să dai prioritate. No, absolut, absolut, absolut, dar sunt treceri de pietoni puse unde vrei, unde nu vrei. Am și trecere de pietoni uh, pusă exact uh, și, și am și stop. Deci eu trebuie să fac stop. Stopul trebuie să-l faci când ai vizibilitate, da? Uh -huh. Și eu trebuie să mă opresc pe trecerea de pietoni și scrie acolo clar. Nu ai voie să vrești pe trecerea de pietoni. Da. Adică Parec. nu ne ajută infrastructura. Da, în sensul, te referi în partea asta la partea de marcaje care ar trebui să crească siguranța circulației nu neapărat la calitatea în drumurilor. Da. Am înțeles ce spui. Da, a corect, crescut, ai dreptate. A crescut numărul marcajelor. Da. Cineva trebuie să le facă. Cineva trebuie să marcheze și în țara asta dacă la fotbal nu se mai marchează. Normal. Ce, și ar pierde jobul Luca după aia. Da. 9 și 21 Vă mulțumim tare mult pentru telefoanele de astăzi. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. E totul în viteză, veli, viri, viri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 Alegi cele la fel de repede precum cum eu acum. Ia terapia. Omoară bacteriile ce produc diare acută infecțioasă. Furazolidon terapia Potrivit în momente nepotrivite. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Acum e o netezunie! Sunie! Sunie bine! Sunie! M-am mută vaca jos de pe acoperiș, ca pucămețala. Și atâta dată să mă ascult când eu zic că se cele mai bune țigle. Țiglele ceramice Terra Rosa de la Siceran. rezistente și durabile. Terra Rossa Făcute să țină.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 De vacanță în India. Circuit 7 nopți cu demi-pensiune și bilete de avion incluse de la 799 euro de persoană. Lasă-te surprins și de celelalte oferte Lidl Tour din catalogul aniversar sau pe lidl -tour Lidl Tour. Merit să fi surprins!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 I'm in love with the shape of you We're push and pull like a magnet dude Although my heart is falling too I'm in love with your body and Last night you were in my room and Now my bed sheets smell like you Every day discovering something brand new well, I'm in love with your body I'm in love with your body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 Europa FM 9 și 31 de minute Se duce țara de râbă Nimic ce nu va mai fi ce a fost odată Cum adică mă de Înțeleg râbă? că la Cluj lucrurile... Nu, domne, Asta avem știrea Bravo De când am mai dat știrea Bravo? Ai pregătit jingle-ul de știrea Bravo? cu știrea Bravo? Știre Bravo La Cluj primaria primește... Stați că vă dau știre. ia! Știrea Bravo la ah. Europa FM Așa! Cine vrea să-și deschide afaceri la Cluj Așa. Poate cere în doar 3 minute Un act important Fără care nu poate fi deschis un business Este vorba despre acordul de funcționare Primăria din Cluj-Napoca E prima țară din țară Care emite acest act online Până acum Cât acordul ăsta de, de funcționare Zic. Se obținea după depunerea unui dosar Evident foarte stufos la Ghișeu Și după o așteptare de până la 70 de zile Relatează Tigi24 Acum se face online Îți creezi un cont pe pagina de internet eguvernare.ro urmezi instrucțiunile și așa mai departe. 14 acte trebuiau depuse la dosar la un ghiseu și apoi se -aștepta, aștepta până la 70 de zile. Acum e mai simplu, timpul de procesare a documentelor scade cu mai mult de jumătate. Deci ca să înțelegeți doar depunerea actelor e mai ușoară, eliberarea tot e mai dificilă. Tot mai... Și totuși, totuși să ne aducem aminte că suntem în România, unde sistemele informatice au făcut obiectul multor, multor contestații. Eu aștept să văd pe cineva care a reușit în 3 minute după ceas să-și depună actele astea la primăria Cluj, care mi se pare că, dacă ne uităm așa înapoi, beneficiază de foarte multe nu știu cum să spun știri, dar astea pozitive, deși nu se justifică tot în, timpul. În București, în București, în Cluj nu. Dar în București, noi bucureștenii acum invidiem clujenii. Dacă nu toți, eu nu. Eu nu, nu. nu sunteți. Domnul Teo aici prezent, a identificat curentul majoritar de simpatie al bucureștenilor față de clujeni, și invidie, și atunci dânsul, mereu nișat, a hotărât să fie pe dos. Da, deși deci ceva... să apere și minoritățile în țara asta. De exemplu, nu primăria Cluj, care s-a chinuit foarte multă vreme să dea aprobare pentru uh, marșul, uh, marșul gay pe care vreau să-l organizeze mai multe ONG-uri acolo, deși îmi pare rău, știi ce trafic aglomerat e în Cluj? Unde mai de aprobare și la dacă asta Traficul purcat... este o problemă, atunci poate. Înțelegem de ce, înainte să aprobe marșul ăsta, aprobase un contramarș. Aprobas era un era contramarș. ironic. Aprobase un contramarș, dar nu aprobau marșul. marș. Da, P era în contrasens. Bine. Deci e, erai e... pe invers. Care era problema? Dacă, dacă marșul era pe invers, deci tu erai de acord cu el. Că dacă era pe invers, nu? Revenind la știrea Bravo. l am încurcat. Revenind la știrea Bravo, spuneam că se duce de râpă țara. Să mai aminte de discuția cu Luca de acum ceva vreme. Care dintre ele? Măi, nu că... Mai nu mai stătei la rând. Da, socializai și tu cu oamenii din Brașmața, găsești soluții. Înțelegi, era altceva. Acum în trei minute ai rezolvat problema de acolo. Vedeți de ce sunt mitici mitici. Nu pot, domne Modones, să felicite Clujul și să spună bravo, domne. Uite, se pot depune actele online acum pentru cererea asta. Întrebarea mea e și șpaga tot online. Disputarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Corpul tău are nevoie de culățenia de primăvară. Elimină toxinele naturale. Stop Toxin. Caută promoțiile în farmaciile HealthNet. Acesta este un supliment alimentar.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 activități de copii, ateliere de creație, spectacole de teatru și concerte de folclor reinterpretat la Fun Zone. Peste 2000 de artiști consacrați, ansambluri minorității și comunități naționale vor urca pe scenele din Parcul Cișmigiu. Intrarea este liberă. Detalii pe fisbucurești.ro. Eveniment organizat de Primăria Capitalei și Creat, recomandat de Europa FM. Europa FM. Cea mai bună muzică! Should have called you first, but I was dying to get it to you. I was dreaming while I drove the long street road ahead. I uh -huh. Yeah. taste your sweet kisses, your arms open wide. This trip up for you was just right.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 Can't move me the way that you do Nothing erases this feeling Sweet kisses, your arms open wide This rebar for you is just hurting me Bravo, n-ai 9:42 9 și 42 de minute. Ne apropiem de finalul emisiunii și o să vreau să avem puțin timp să ne povestească și Vlad de ce a venit foarte târziu astăzi la radio. Cum adică am venit târziu? Am venit înaintea ta, în primul Ai mă trebuit să mă lasă să -mi iasă și mie intervenția no, Și eu înaintea mândurora. Uite, am găsit o știre până povestește, Vlad, mi se pare foarte interesantă. Primăria Capitalei a cumpărat pungi de 2000 de euro cu 9,2 lei bucata. Să pungile la de un leu. Acum... Da, nu mai nu e punga de un leu ca punga de 9 lei. Punga de 10 lei. 9,2 lei. E adevărat, pungile erau personalizate, dar întrebarea mea e totuși, de ce costă atât? E mult. Păi mult mult. Pentru ce? Sunt pentru bilanțul, doamnei Firea, la Primăria Capitalei s-au dat acolo ceva, nu știu ce eram pungile Sunt foarte mari, înseamnă că bilanțul fiind mare, atunci și pungile sunt mari, nu? Sunt mari și goale. Greu un bilanț domnule și gol. Sunt frumoase cu șnur, au și șnur? Uh, nu știu, nu se relatează în știrea pe care a publicat o Hot News. Nu au și șnur alb, domne. Șnuri. scrie pe anunțul Seap, am verificat eu, au și da, șnur uite, șnuri, uite un șnuri? pot să spun că construit. au fost Azi, în mai multe a... culori, au avut 24 de cm lățime și 24 înălțime, sunt niște Deși... speciale. 24 mi se pare o dimensiune apreciabilă. <laughs> în noutru s-a pus 24, asta înseamnă că s-a pus în noutru, deci cât e? Cât e o pagină A4, nu? că are peste 20 de centimetri. Cam așa, da. da. Din descriere înțeleg că e sacoșă, nu pungă. O, sacoșie. o sacoșă. O da, o plasă. Eu cu corel de domnule cetățeni. Toate primăria Deci ne-am luat Capitania plasă după plasă. primul an. Da, plasă scumpă, ne-am luat plasă scumpă <laughs> cu primul an. <laughs> De dragul tău eu mor Tu zândeai, nu sunai la 1-1-2 Adunam, scădeam inimi și-mi dădea Că jumătatea mea lipsă e inima ta Cu să simt că fără ea aș fi complet dezechilibrat? să spun și ceva frumos Și femei fiind tu Să o înțelegi pe dos Alte ori mi se stinge lumina După un pahar Și ai vrea să mănânci Fără poza în buzunar Descurcăresc din fire Fără iubire ți fi Un încurcat Dar tu faci ce vrei Bărbat dur, azi delicat Cine crede că dragostea trece prea mult Și 40 de minute, Vlad A fost la Berlin în weekend Cum ți s-a Am -a ajuns Berlinul? la Berlin uh, Nu schimbat <laughs> <laughs> Nu, am ajuns pentru pe prima dată la Berlin Am zis să fac un city break Am găsit niște bilete foarte ieftine de avion Și uh -huh. un hotel convenabil Și m-am să mănânc ciolan la Berlin Dar ți-a plăcut, adică da, foarte, e, un oraș, e un oraș confortabil E un oraș în care mi-ar plăcea să locuiesc Și să lucrez Transport în comun absolut impecabil Curat, oamenii relaxați Um, e plăcut e... Orașele civilizate sunt foarte plăcute Și mi-aș dori foarte mult Și bucureștiu să fie așa Sacoșeau? Uh, N-am prea văzut, ne văzut sacoșe. Sacoșe, nu? Da. Dar biletele ieftine de avion S-au răzbunat la întoarcere Când în loc să decolăm La ora 4 și jumătate Deci n am urcat în avion După o, cu o întârziere de vreo oră așa. Și după ce am mai stat vreo jumătate de oră pe pistă uh, Pilotul a deschis intercomul Și a spus, știți, avem o mică problemă nu funcționează era foarte relaxat, zice, nu funcționează sistemul de degivrare, de degivrare. Da. și zice teoretic n-am avea nevoie de el că e vară, dar așa e la procedură, păreați sincer dezamăgit și neplăcut impresionat care problema asta de procedură asta e cu procedura, nu putem să decolăm fără să se repare, dar stați niști că vine inginerul și se rezolvă și am mai stat încă o oră pe pistă în avion deci cu totul s-au făcut două ore de întârziere Timp în care a venit inginerul, s-a uitat Și în cele din urmă pilotul a spus Asta cu sistemul de n-au și să dea de cap Dar uh, se rezolvă că am chemat alt inginer Cu piesa, vine de la Londra <laughs> Și o să vă trimitem înapoi în aeroport Și stați știți că vine Asta părea o veste bună, aer da. condiționat ca lumea Sigur că da -free. Și asta a fost un avion întreg de români indignați Vă imaginați ce înseamnă asta? Coborât la loc Um, claie peste grămadă în sala era de așteptare. pentru siguranța ta, Vlad. Foarte bine, eu n-am zis, n-am avut nicio problemă. Da. Am primit chiar și voucher de 5 euro ca să ne cumpărăm. Ne mergeți, ne-au zis, mergeți la marșe și cumpărați-vă de 5 euro lucruri. Cea mai ieftină apă era 3,5 euro pe acest aeroport din Berlin. Românii s-au organizat, era un... Uh, domn... Ați făcut liste? Adică, pentru apă. Un domn primar al unui oraș din sudul României, nu o să spun cine, că n-are așa. Rost. a cerut un translator din română în germană, s-a oferit un puști de 8 ani <laughs> și, sincer, vă spun de scenele supra realiste. Și domnul a zis că el știe exact ce trebuie făcut, dar are nevoie de un translator. Așa. Și o bunicuță a spus ăsta micu știe germană. Ăla a zis că mai rupe. Bun, și l-a luat a fost suficient. Da, A suficient. Asta a fost. În cele din urmă ne-am întors cu mare greutate, dar toată lumea fericită pentru că după momentul de indignare cineva a răspândit vestea că avem dreptul, fiind cetățeni europeni, sunt cetățeni europeni și am drepturi, deci cetățenii români au dreptul la compensații. Și când român au auzit că ar putea primi o compensație de câteva sute de euro pentru o întârziere mai Toată mare lumea ore. Miștit. Toată lumea a zis, da, de ce ne grăbim? <laughs> Hai să la aici, care este și problema? Și și l-a arogat primarul? Nu, primarul foarte simpatic, oricum, a fost o experiență interesantă. Bine am că ajuns, ajuns acasă. Da, am ajuns acasă pe la ora 1 dimineața, în loc de ora 7 seara. La 1 dimineața am aterizat, fericiți, casă, dulce casă, am intrat direct în coada pentru taxiuri de la aeroport otopeni. Eu mă uitam, mă zic firar să fie în lumea asta, sunt oameni care uh, trimit rachete pe lună, trimit sonde spațiale în afara sistemului solar, urmează să fie organizată o expediție umană, prima expediție misiune umană pe Marte în câțiva ani numai coada de taxiuri de la autopeni nu să se rezolve niciodată, niciodată. Modul ăsta de chemarea taxiurilor pe aeroport autopeni nu o să se rezolve. Dar în cele din urmă, spre două jumătate dimineața, am ajuns acasă, am făcut un duș și m-am întors la radio. Asta e foarte bine. Da. Simt aici nevoia să-ți aduc aminte povestea mea cu Brăduț Florescu când era la Madrid și n-am putut pleca de pe aeroportul din Madrid pentru că acasă era vijelie, nisese foarte mult, dar înghețase totuși și așa mai departe. Nu era o problemă tehnică, dar ne-au ținut vreo două ore înainte să urcăm un avion. Ne-au urcat în avion și ne-au spus, la fel de simplu cum spunea și comandantul vostru, mergem la Constanța. Pe București nu se poate ateriza, nici pe Băneasa, nici pe Autopen, mergem la Constanța. Toată lumea fericită că mergem la Constanța, mai puțin brăduț al nostru care a zis că el are bilet de București. Da, avea o și, fobie. Vrea, da, și a zis vreau să cobor. A coborât brătuț împreună cu iubita lui, foarte drăguț. I-am transmis niște lucruri încă de la coborire, după care am mai stat două ore ca să-i găsească bagajul în cală, că nu putea da. să coboare fără să-i dea și bagajul. Da. Am plecat, ne-a dus la Constanța a doua zi pe la prânz, am alunșit acasă. Da, uite bine că am ajuns. Oricum, ai noștri plini de inițiative. În avion, apropo cât am stat pe pistă acolo, ușa deschisă în așteptarea incinerului, o doamnă a cerut să coboare un pic la roată că voia să fumeze o țigară. Și ăștia erau să facă, ei pe bune, eu nu cred asta. Echipajul era să facă apoplexie când au. Doamna a spus: da ce? Uite, nu mă duc nicăieri, stau aici la roată, fumez și o țigară că nu mai pot să. Altă doamnă când în sfârșit ne au trimis la loc în sala de așteptare, a cerut în engleză să fie neapărat prevăzut și un loc de fumat, explicând noi suntem dependenți. Dacă eram dependenți de heroină, ce faceți acum? Pentru că aveam nevoie, nu? Ei nu prea înțelegeau care e logica, adică vă imaginați totuși Of, neamț. Da, ne-am neamț și la Poliția de Frontieră și în zona respectivă să-i explici că ai vrea un loc în care să fumezi pentru că e ca și cum ai fi dependent de heroină, numai să spui cuvântul ne-am îndepărtat ușor așa, de persoana respectivă da. Însă, instructiv uh, uh, instructivă experiență Ce să spun? Interesant. Mai, mai pleci? Nu Pii, mai pleci. Cum să nu? S-a lăsat cu profit deci pentru astea 5 A, ore am de am că să iasă bani pentru da, ne-am ne scos costul excursiei La sfârșit aș vrea să spun că s-a aplaudat deci, pe bune. La, aterizare la aterizarea sau la? pe autopendă s-a aplaudat, adică oamenii sigur. Era au... și Dragna avion, sau nu Au avut 5-6 ore de întârziere <laughs> în avionul, dar la sfârșit toată lumea a fost mulțumită s-a aplaudat și cu asta. Mulțumim ar trebui să fie și ascultătorii noștri pentru emisiunea de azi, adică sper să fie așa. Te mulțumim pentru că ai venit alături de noi astăzi. Mulțumesc de invitații. Luca, mulțumim pentru știrile din Sport Minunate, da. Vlad, îți mulțumesc că te-ai trezit după 2 ore, și cam atât. Da. Pe mâine, mai bine! Bune. Cristea cu Vlad Petranu și George Zafiu la Europa Event. Vara asta, Europa FM și Bergambir răcoresc România. Se anunță cod galben de recorire chiar în orașul tău. Caravana Bergambir s-a pus în mișcare și ajunge pe 27 iunie în Hunedoara, 28 iunie în Deva, 29 iunie în Orăștie, pe 30 iunie și 1 iulie în Alba Iulia, iar pe 2 iulie în Blaj. Și dacă asculti deșteptarea, poți câștiga în bătălia sexelor greutatea ta în bere. În fiecare dimineață, Vlad Petreanu și George Zafiu Pun la bătaie Berea din butoaie Împreună răcorim România Răcorește-te responsabil Detalii și regulament pe europafm.ro ah.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 Ți-ai inchipuit vreodată că o fereastră îți poate deschide noi orizonturi? Că ai putea vedea prin ea o lume întreagă?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 you <smart noise> Ieșiți la picnic, iarbă verde, cald, frumos, te relaxezi Auci, m-am Rival Gel. Rivalgel Auci, ce mă ustură pielea de la soare Rivalgel Auci, m-au ciupit în țari Rivalgel Auci, ce m-a meritat de la iarbă Rivalgel Rivalgel, efect în câteva minute pe mâncărime și usturimi. Rival Rivalgel, se aplică în strat subțire de 4-6 ori pe zi și acționează până la 6 ore Rivalgel, leac de auci Rivalgel ameliorează durerea, roșața și mâncărimea care apar